Sănătatea. El îți vindecă toate bolile tale, psalmul 103 cu 3. Aduceau la el pe cei ce sufereau de felurite boale și chinuri și el îi vindeca, Matei 4 cu 24. Vă trimit sănătate în Domnul, Romani 16 cu 22. Să fie sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare, Tit 2 cu 2. Este importantă sănătatea trupească, dar mai importantă este sănătatea sufletească și cu atât mai însemnată cu cât sufletul e superior trupului Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce folos e să ai un trup sănătos iar sufletul slăbănogit și neputincios? Sfântul Tihon Dacă te molipsești de vreo boală, nu deznădăjdui și nu te cu duhul, ci mulțumește lui Dumnezeu că el se îngrijește să-ți procure prin această boală un bine. Isaia O boală amară, dar leac sănătos, așa cum sarea împiedică putrezirea cărnii și a peștelui și nu îngăduie să se zămislească în trânsele viermii, tot așa, orice boală ferește trupul nostru de putrezire și de scumpunere duhovnicească. Și nu îngăduie patimilor ca unor viermi sufletești să se zămislească în noi. Sfântul Tihon În bol, înainte de a apela la doctori, folosește-te de rugăciune, Sfântul Nil, Sinaitul. Sănătatea trupului deschide omului drumul spre multe capricii și păcate, iar neputința trupului o închide, Sfântul Tihon. Rare ori se întâmplă ca în trupul sănătos să viețuiască un suflet sănătos, ci în cea mai mare parte și aproape totdeauna sufletul sănătos viețuiește în trupul neputincios. Sfântul Tihon Un bărbat credincios deseori se îmbolnăvea. În cursul unui an s-a întâmplat să nu fie bolnav. Bărbatul se mâhnea foarte mult din această pricină și plângea zicând, M-a părăsit Dumnezeul meu și nu m-a cercetat, patericul. Boala, deși îți chinuiește trupul, îți întărește sufletul, Sfântul Tihon. Cel de ce bolile și mulțumește, primește cu nună de mucenic, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimeni, trăind într-un an în de nu poate fi sănătos, ci veșnic va fi bântuit de boli, Sfântul Ioan Gură de Aur. Bunul trupului este sănătatea, iar bunul sufletului cunoștința de Dumnezeu, iar sănătatea sufletului se dobândește prin asemănarea cu Dumnezeu, Sfântul Iustin Martirul.